Маленький хлопчик підходить до мами І скаржиться, що його болить животик Він болить в тебе напевно тому, що він порожній Зараз ми його наповнимо і біль пройде Наступного дня його тато, народний депутат Прийшов додому із сильним головним болем Син підійшов до нього і співчутливо промовив. Тату, можливо, голова в тебе болить, тому що вона порожня. Наповни її чим-небудь, і біль пройде.